що краще буде вдома, буде готувати і доглядати нас з донькою. Можливо, вона боялась, що не зможе досягнути таких успіхів, як ти. Можливо, їй не хотілося перед тобою осоромитись. Але як можна? Я ж її чоловік, я б обов'язково їй допоміг подолати непевність всі труднощі. Ти про це й казав? Ні, але це ж і так зрозуміло, невже можна сумніватися у власному чоловікові? Можна, коли ти. Сестра затнулась і обережно глянула на мене. Я ж хотів почути в чому річ. Коли ти що? Чому ти затнулася? Не хочу тебе зранити. Ти і так весь напружений, стурбований, тим більше, що це все було так давно. Що дасть те коперсання в минулому? Не знаю, але коли б я міг щось змінити, я б зробив це. Скажи, що ти мала на увазі? Можливо, я знову щось пропустив? Мені було так гірко, адже і справді не розумів, що коїться з моєю дружиною, що я вимушений губитись у здогадках, аби спробувати врятувати те, що залишилося від нашого шлюбу. Коли ти не занадто його поважаєш, коли в тебе інші пріоритети, інші цінності. Я не розумів, про що вона. Сестра з мого розгубленого вигляду, мабуть, це відчула, бо тут же вирішила все пояснити. Чому не всі такі жінки, як моя сестра? Світ би став набагато простішим. Чоловіки, як малі діти. Їм потрібно просто, доступно, без жодних алегорій, натяків, пояснити суть справи, і є шанси, що вас зрозуміють, і ви доб'єтесь результату. Вона росла і виховувалась в той час, коли в країні не поважали людей науки, інженерів, лікарів, юристів. Захоплення і подивляння викликали за завмаги продавці, цирульники, кравці, ті люди, які могли надати тобі ті послуги, які були дефіцитом. Ти ж добре розумієш, що ні її батько. Ні ти не викликали поваги ні в її матері, ані в неї. От чоловік-однокласниці, що працював за складом, чи інший, що працював за базою. Ото були чоловіки для наслідування. І нічого, що такий міг на людях підняти голос на свою дружину. А то й вдарити, зато він був кимось. Мати її не могла дати їй розуміння того, що це все не так, бо сама того не видала. От і соромилась вона тоді тебе, бо ти тільки і робив, що вчився. Але ж знову-таки не її це вина, а цілого покоління. Просто вона розгубилась. З жалем закінчила сестра. Видно було, що вона втомилась, що важко їй про це говорити, що боїться, аби я не почав винити себе за те, що від мене не залежало. Я був їй безмежно за це вдячний. І як би там не було насправді, що б не було причиною нинішньої поведінки дружини, я мав дуже мало впливу на це. Думаю, є правда в тому, що ти кажеш. Я ніколи не аналізував так глибоко цих проблем, бо донедавна не вважав це проблемою. Думовне це зміна настрою, втома, а візерунки можуть бути найрізноманітніші. Від традиційних тату, що залишаються до кінця життя, до звиклих. На клеях, що можна за день-два змити, несподівано, нарешті відповіла на моє питання. Хоч знаєш, що може бути ручний розпис «Хною»?